la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul numărul 161. Tematica acestor programe este alcătuită dintr-un mănânc de cugetări și meditații ale preotului Micuriță asupra fiecărui verset al Noului Testament. Înainte însă de a intra în desfășurarea lecțiunii anunțate, pregătită pentru dumneavoastră cu multă dragoste și multă bucurie, vreau să citim cea de-a doua poveste coreană despre care am anunțat deja în lecțiunea trecută. Povestea aceasta poartă numele de Frații și spune că trăia într-un sat un țăran cu femeia lui și aveau doi feciori. Trecând anii au crescut copiii, părinții au îmbătrânit. Când cean mo așa-i zicea celui mare, am plinit 20 de ani, s însurat. Așa cum se și cuvenea, fiul cel mai mare, Chan Mo, nu și-a părăsit părinții bătrâni. A rămas să locuiască împreună cu ei, pentru ca la anii bătrâneții, nici mama și nici taicăsu su să nu știe de griji. Curând s-a căsătorit și feciorul cel mic, pe care îl chema Chan Su. S-a așezat Chan Su în celălalt capăt al satului și a prins aș în Filipa, gospodăria. Nu i-a venit prea lesne. Dacă și-a ridicat cum a putut cibi, a văzut că n-are cu ce ara. A făcut rost de plug, dar n-avea bani ca să-și cumpere un bou. A făcut rost și de bou, acum n-avea cu ce-i plăti moșierului pentru pământ. Dar Ciansu era tare muncitor. Sfârșea munca la câmp, înaintea tuturor vecinilor, și de întors se întorcea acasă mai târziu decât toți. Nu trăia ușor fratele cel mic, dar și cel mare o ducea destul de greu. Vezi că n-avea să se îngrijească doar de femeia și copiii lui, mereu trebuia să-și amintească și de bătrâni. Și măcar că erau adesflămânzi și năpădeau grijile, frații trăiau prietenește în bună înțelegere. Acu, într-o toamnă, a socotit cean Mo cât orez avea pus deoparte și și-a spus în sinea lui. Ei, prea mult orez n-am! Îți cu totul zece saci, dar vezi, fratele meu are mai puțin. Se cuvine deci să-l ajut, însă în așa fel ca să nu afle, măcar că l-am ajutat. Cum s-a întunecat și-a luat cea mo în spinare un sac de orez din cel mai bun și-a pornit către frate său. Pe drum s-a întâlnit cu cineva, dar în întuneric nu l-a cunoscut. A dus cea mo sacul la frate său, l-a lăsat acolo și de grabă a făcut cale a se gândise să-i mai ducă încă un sac. S-a înapoiat acasă cean mo și n-a mai înțeles nimic. Avea tot zece saci. Nu se seră, dar n-avea vreme să gândească prea mult. A mai luat un sac pe umer și a pornit din nou către frățânesul. Numai că pe când se îndrepta către casa lui, a întâlnit din nou un om către mijlocul drumului și nici de data aceasta nu l-a cunoscut din pricina întunericului. S-a înapoiat cean mo acasă Iarăși aceeași poveste. Zece saci avusese de la bun început și zece saci avea acum. Ce minune mai poate fi și asta! E, dacă e pe așa, și-a zis cean mo, am să-i mai duc lui frate meu încă doi saci. Și iar s-a îndreptat pe ulița știută către celălalt capăt al satului. Dar în vremea asta, vezi, răsărise luna luminând ulița și era parcă mai lesne să-și ducă povara. Și numai ce a ajuns Chan-mo pe la mijlocul drumului, că a văzut pe un om venind în întâmpinare, tot cu un sac pe umeri. Iar dacă s-a mai apropiat de el, a băgat de seamă că era frate său. Încotro atât de târziu, frate dragă?" a întrebat Chan-mo. Dar tu încotro?" a întrebat chan Su. Și au înțeles atunci amândoi cum stăteau lucrurile, și au râs bucuroși Că Cean sus se gândise pasămite și el să-și ajute fratele împărțindu l cu dânsul recolta. Și în același ceas începuseră așcăra unul altuia sacii cu orez. Iacă de ce nu-i se împuțina lui Cean Moorezul, cu toate căldusese lui frate su doi saci. Au mai râs frații încă o dată și s-au îmbrățișat zdravă. -mi. Iar măcar căsacii erau grei, nu le-au simțit povara. Vezi, dragostea frățească și prietenia fac toate poverile mai ușoare. Spune o vorbă de-a noastră din bătrân că cine dă lui își dă, cine face lui își face. Mult adevăr cuprinde vorba aceasta. Ori de câte ori facem vreun bine, de orice natură ar fi, știți cine este primul beneficiar? Cel care face binele. Pentru că atunci când faci un bine, două fenomene de mare binecuvântare au loc, unul la nivel fizic, iar celălalt la nivel spiritual. În ceea ce privește binecuvântarea la nivel fizic, ne referim la funcțiunile organice din corpul nostru, din organism, care se îmbunătățesc în mod simțitor prin bucuria pe care o încerci, făcând un bine cuiva, fie că îi dăruiești ceva, fie că primești să suferi pe nedrept numai ca să-i faci o bucurie. Iar la nivel spiritual, capeți prin aceasta o măsură de putere în plus pe calea lui Dumnezeu, căci urmând exemplul Domnului Isus devii tot mai mult ca El. Doamne Iisuse, mulțumim că venind la noi aici, jos pe pământ, ne-ai dat exemplul acesta de dragoste nețărmurită, dar ne-ai dat mai ales puterea ca prin nașterea din nou, primind Duhul Tău cel Sfânt, să-L putem să-L trăim și noi în același fel. Ajută-ne că ascultând la programul de astăzi, să învățăm tot mai mult cum să devenim asemenea ție, lăsându-te pe tine să iubești pe cei din jurul nostru, prin noi. Amin. Acum iubiți ascultători, să mergem la lecțiunea noastră de zi, să studiem Evanghelia după Matei. Ne aflăm în capitolul 18, vom citi pentru început versetul 32, urma de câteva gânduri pe marginea lui și vom înainta în citirea capitolului 18 de la Matei. Așadar, citim versetul 32 de la Matei 18. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis. Rob viclean. Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Ne aducem aminte că ne aflăm în împrejurarea aceea în care stăpânul unui rob, care era dator vândut la el, îi iertă toată datoria, o datorie imensă, iar robul acesta, când pleacă din fața stăpânului, se întâlnește cu un tovarăș de lui, care îi datora o nimic ca toată. El îl aruncă în temniță pe tovarășul lui de slujbă pentru o datorie de nimica toată, fără să se gândească la stăpânului care iertase o datorie imensă. Lucrul acesta ajunge la urechile stăpânului și stăpânul, auzim, că-l numește Rob Viclean. O zi a socotelilor, să știți, va veni pentru orice om, pentru fiecare dintre dumneavoastră, dragi ascultători de acum, pentru mine, pentru fiecare dintre noi, va veni o zi a socotelilor, fie că vrem să credem, fie că nu vrem să credem. Stăpânul ne va chema pe noi de sale la judecată și nu vom avea scăpare nicăieri. Și binele și răul sunt cu urmări, nu numai în ziua judecății, ci chiar în timpul vieții acesteia. Totul se plătește. Tomas de Kempis, într-una din lucrările sale, spune așa. În tot ce faci, gândește-te la sfârșit și întreabă-te. Cum mă voi înfățișa înaintea dreptului judecător? căruia nimic absolut nu este ascuns, care nu se lasă înduplecat prin daruri, care nu primește dezvinovățiri, ci va judeca după dreptate. Păcătos, nesocotit și nenorocit, tu care tremuri de fața mânioasă a unui muritor, cum și ce vei răspunde înaintea lui Dumnezeu, care știe toate păcatele tale? Cum te poți uita de tine însuți până într-atâta încât să trăiești fără să te gândești la ziua judecății, zi înfricoșătoare, în care absolut nimeni nu se va putea dezvinovați și nici nu va putea fi apărat de altul, ci fiecare își va purta propria lui povară? Acum este timpul când poate să dea roade munca ta. Acum poți să afle har lacrimile tale. Acum poate să fie primit suspinul tău. Acum este timpul când căința ta îți poate fi spre îndreptățire și îți poate sluji spre curățire. Rob viclean. Așa e a zis stăpânul. Dar ce ne va spune nouă oare Dumnezeu în jiu a judecății sale? Ce-mi va spune mie? Dar ce-ți va spune ție? Viclenia îți poate folosi un timp înșelând pe oameni. Dar pe Dumnezeu nu-l poți înșela. Vicreanul este cel mai credincios fiu al satanei, care este șarpele cel vechi. Ceea ce este o travă la un șarpe, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, aceea este vicreșugul la om. Și tot el spune mai departe, nimeni nu merită mai mult dispreț ca omul veninos și vicrean. În ziua judecății, toate vicleniile vor fi scoase la suprafață și date la iveală. Și acolo și atunci vor fi văzute de toți. Dragul meu, grăbește de dezbracă haina vicleniei tu singur. Acum, acum poți o dezbraci tu singur, fără nicio urmare. Căci până la urmă tot vei fi dezbrăcat de ea în ziua cea mare și înfricoșătoare a Stăpânului Suprem. Este mult mai bine să te dezbraci tu de această haine mizerabilă acum, decât să te dezbrace Dumnezeu atunci. Dezbrăcarea de astăzi duce la pace și fericire, căci te împacă cu Dumnezeu. Dezbrăcarea de atunci duce numai la o sândă veșnică, la cea mai cruntă nenorocire. Stăpânul i-a zis robului acelui Aviclean, Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă mai rugat. Binecuvântată este rugăciunea curată. Dumnezeu o ascultă totdeauna și își revarsă harul său peste cel ce se roagă. Ți-am iertat toată datoria, spune stăpânul, fiindcă mai rugat. Oricât de mare datoria am avea, Oricât de multe păcate ar fi în sarcina noastră, dacă ne rugăm cu credință și pocăință, Domnul Dumnezeu ni le iartă. El nu respinge pe nimeni care se roagă de iertare acum, în vremea Harului. Dar atenție! Vremea Harului va trece. În ziua judecății nu va mai fi Har. Ia bine seama! și să faci astăzi ceea ce ești îndemnat să faci, după voia lui Dumnezeu, pentru că numai în felul acesta poți să fii fericit cu adevărat și pentru veșnicie. Iată ce îi spune mai departe stăpânul robului acelui Avicream. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Marele învățat evreu, Rabbi Iohanan ben Zakai care pe lângă înțelepciunea lui era și un credincios adevărat, a chemat odată pe ucenicii săi și le-a spus. Duceți-vă și cercetați care este calea cea mai bună pe care omul trebuie să aleagă să o urmeze. La aceasta, unul din ucenici a răspuns. Omul e bine să aibă un ochi binevoitor. Altul a spus. Să-și facă un prieten bun. Un altul a zis și el. Să aibă un vecin bun cum se cade. Un altul a zis așa, să întrevadă perspectiva viitorului. La urmă vine ucenicul lui Eliezer care spune, Eu gândesc că cea mai bună cale pe care trebuie să o urmeze omul este o inimă plină de credință, plină de bunătate și plină de milă. Auzind acestea, i-a răspuns, le-a spus la toți, Eu prețuiesc mai mult cuvintele lui Eliezer decât cuvintele voastre, căci în cuvintele lui sunt cuprinse și cuvintele voastre. Observând că nimeni nu poate fi cu adevărat bun și milostiv dacă mai întâi nu s-a lepădat de sine, predându-se total în brațele Domnului Isus, singurul mare maestru, care ne poate face după chipul Lui. El, izvorul bunătății și al milei, ne poate îmbrăca cu o inimă plină de bunătate și de milă, cu care apoi ne putem apropia de sufletele oamenilor nenorociți și chinuiți de păcat. Cine este născut din Hristos este ca El. Numai mila Lui este adevărata milă și numai bunătatea Lui este adevărata bunătate. Și rămâne statornică. Omul firesc nu poate avea nici milă, nici bunătate, și nici o virtute adevărată, chiar dacă ar învăța toate regulile de morală stabilite de oameni. Mila și bunătatea sunt roadele vieții noi, născute prin credința în Domnul Isus Hristos. Aceste roade cresc în mod natural, fără sforțare. Pentru că seva lor vine din Domnul Hristos. Credinciosul care rămâne în Domnul Hristos nu poate să fie decât bun și milostiv. El nu se poate schimba după împrejurări, după cum nici Domnul Hristos nu se poate schimba. Bunătatea, mila și dragostea care țin până la o vreme și numai față de anumite persoane, nu este din Domnul Hristos. Deci este falsă. Și diavolul se poate preface bun și milostiv, dar numai pentru ca să înșele. Această bunătate ține numai până în clipa când și-a atins scopul. Spune Sfântul Ioan de Aur în felul următor. Omul este mare lucru. Omul milostiv însă este un lucru și mai mare pentru că mila îl face asemenea lui Dumnezeu. Inima din inima lui Dumnezeu aceasta este inima celui care are milă și care iubește. Mila te face cu adevărat bun și bunătatea te face milos. Iată ce s-a întâmplat mai departe în împrejurarea aceasta. Citim versetul 34. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Câte datorii avem și noi față de Domnul Dumnezeu și față de oameni. Nu numai la sfârșitul veacului va plăti datornicul cel rău, ci chiar și în timpul vieții sale. Unele păcate merg înainte la judecată, iar altele vin pe urmă, așa citim la 1 Timotei 5,24. Cei ale căror păcate sunt judecate înainte, plătesc acum, adică în îndată după rostirea sentinței. Deși sentința este grea, totuși sunt scăpați de o sânda veșnică. Despre aceștia vorbește apostolul Pavel când scria Corintenilor, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus, așa după cum citim la 1 cu 5,5. În cazul acesta, mâna chinuitorilor, mâna suferințelor care apasă carnea, deși este grea, este totuși fericită pentru că sfârșitul este bun. Aceia, ale căror păcate vin pe urmă și sunt judecate la sfârșitul veacului, nu mai au parte de harul mântuirii. Despre mâna chinuitorilor, mâna suferințelor pentru păcatele care merg la judecată acum, vorbesc pe de Sfinții Părinți. Iată, spre exemplu, Sfântul Grigore de Nazianz ce spune. Deseori drepții sunt dați pe mâinile nelegiților, nu spre slava nelegiților, ci pentru încercarea dreptilor. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune Ostenela și necazul curăță sufletul întinat de murdăria plăcerii. Un alt mistic creștin, Talasie Libianul, spune în felul următor Cine nu vrea să poarte de bună voie necazurile pocăinței, acela va fi supus de Dumnezeu la suferințe. Când Dumnezeu vede că nu vrem să ne supunem de bunăvoie operației sale de vindecare a sufletului nostru, ne leagă cu funiile suferințelor de masa de operație, dar tot nu ne lasă. Sunt unii din cei care se înneacă și pe care, pentru a-i salva, trebuie să-i lovești în cap ca să-i amețești, căci altfel cu puterea lor te împiedică de la salvarea lor. Dacă noi nu vrem de bunăvoie să învățăm calea iertării, a păcii și a sfințeniei, dacă nu ne pocăim de bunăvoie de anumite păcate pe care carnea noastră, firea noastră veche, le leagă la piept și le iubește, Dumnezeu ne dă pe mâna chinuitorilor, dar tot nu ne lasă. El știe ce este mai bine pentru noi. Binecuvântată fie nu iau a lui, că ceea este viața și mântuirea noastră. Amin. Domnul Isus este Cel care a prezentat pilda de până aici, și în versetul 35, de la Matei 18, el trage o concluzie pe marginea acestei pilde, să o ascultăm. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Atât de importantă este iertarea fratelui, încât de ea este legată veșnicia, după cum spune și fericitul Augustin. Pentru cel nemilostiv va urma o judecată nemiroasă și nemilostivă. Dumnezeu iartă mai les nepăcatele păcatele făcute împotriva sa decât pe cele făcute împotriva aproape lui. Încheia citatul. Împărăția lui Dumnezeu nu poate primi și păstra pe aceia care au altfel de inimi decât inima lui Dumnezeu. Dacă cerul ar păstra un singur păcat în el, s-ar nărui. Cum ar putea inima nemirostivă și neiertătoare să stea lângă inima lui Dumnezeu, cea plină de miră și dragoste? Este ceva cu neputință chiar și la Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că ne iartă păcatele, ci ne dă o stare și mai înaltă încă, îndreptățirea, adică achitarea înaintea tribunalului divin și în felul acesta ne poate primi înaintea sfințeniei sale. Iertarea pe care putem să o dăm noi oamenii aproape lui nostru poate fi de mai multe feluri. Îl ierți pe cineva prin faptul că nu-i mai cer pedeapsa, dar să nu-l mai vezi în ochi. Acesta este un fel de iertare. Îl ierți apoi pe cineva, dar nu poți uita ceea ce ți-a făcut. Și de câte ori te gândești la acel rău, te tulburi. Ierți iarăși pe cineva, dar în inima ta nu-i mai dai locul pe care l-a avut înainte de a fi greșit. Și acesta este un fel de iertare. Iertarea adevărată însă este iertarea din toată inima, așa cum este iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu iartă și achită pe păcătos în așa fel ca și cum n-ar fi păcătuit niciodată. Păcătosul iertat își ia locul în inima lui Dumnezeu ca la început când omul nu păcătuise alte feluri de iertări nu sunt valabile în ochii lui Dumnezeu. Acele așa numite iertări nu sunt urmate de lumina bucuriei pe când iertarea lui Dumnezeu tocmai acest semn îl are. Dragul meu, cum mai ai iertat tu pe fratele tău care ți-a greșit? Îți mai aduci tu aminte de păcatul lui? I-ai dat în inima ta locul pe care l-a avut înainte de a-ți fi greșit? Dacă nu este așa, încă nu L-ai iertat cu adevărat și nu poți să stai lângă inima Lui Dumnezeu. Ține bine minte cuvântul spus de însuși Domnul Isus Hristos în versetul acesta, adică Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Unii ar fi în stare să se lipsească și de cer și de Dumnezeu, numai să nu fie alături de cel pe care nu-l poate vedea aici pe pământ. Grozavă, cu tremurătoare stare! Iubiți ascultători, am isprăvit de studiat capitolul 18 din Matei. Cu vaia Domnului ne îndreptăm către capitolul 19, din care citim versetul 1, care sună așa. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în Ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Domnul Iisus niciodată nu se apucă de o lucrare nouă, până când nu sfârșește mai întâi pe cea începută. Căci El și în privința aceasta vrea să ne învețe adevărul care zice, cine se apucă de multe treburi deodată nu îi spravește niciuna. Lucrarea îi îți dă noi puteri pentru alte lucrări, pe când lucrările începute și neterminate îți moleșesc sufletul, îți taie curajul și îți macină puterea de lucru. Luată în înțeles duhovnicesc, versetul de mai sus ne învață că Domnul Isus numai atunci pleacă din Galileea, adică cercul păgânilor, adică lumea, când sfârșește lucrarea de mântuire, lucrarea de supunere a tuturor vrăjmașilor, lucrarea de reînnoire a tuturor lucrurilor. Atunci abia vine înținutul iudeii, adică țara laudelor lui Dumnezeu, supunându-se Tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totuși în toți, atunci trece dincolo de Iordan, Iordan însemnând cobărâre, dincolo de umirire, pentru că deși el se află la dreapta puterii lui Dumnezeu, deși este îmbrăcat în slavă negreită, totuși prin trupul său, adică biserica, este balgiocorit și umilit în fiecare zi până la sfârșitul veacului acestuia. Prin biserică, el este în ținutul de dincoace de Iordan, în Galileea, adică în lume, suferind ocări și bagiocuri. Dar nu este departe clipa când va trece la ținutul iudeii dincolo de Iordan, adică în împărăția păcii și a laudelor lui Dumnezeu. Hristosul întreg va fi atunci în slavă, cu totul, nu numai capul. Frații mei care faceți parte din trupul Domnului Iisus Hristos, mai așteptați o clipă și starea noastră smerită se va schimba făcându-se asemenea slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Aveți încredere în El că ce a început în noi această bună lucrare și El care a început-o o va esprăvi și ne vom bucura în vecii vecilor de pace și lumină. Amin. Iubiți ascultători! Încheiem aici lecțiunea noastră de astăzi, numărul 161 a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni din nou cu ocazia programului viitor, numărul 162, din cadrul acelui emisiuni. Domnul Dumnezeu din cer, în bunătatea lui cea mare, să ne ajute și acum să fim foarte atenți să luăm din harul și din puterea pe care ni le-a dat, să le folosim spre iertarea tuturor celor din jurul nostru, mai ales a fraților noștri, dar o iertare din aceea ca a lui din toată inima, pentru că numai în felul acesta vom fi și noi iertați la rândul nostru din toată inima de către Dumnezeu. Iubiți ascultători, o cântare care urmează după anunțul acesta va marca punctul de încheiere a programului numărul 161 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie, să rămână și să se odihnească peste toți Aceia care vor să o primească, amin Vinte dat voi slavă, când tu mă faci acum să am, atâta har cât altădată, nici să-mi închipui nu îndrăzneam.